Càpsules musicals amb Rafael Corbí Avui el món del jazz ens presenta un extraordinari artista Ell és Joshua Redman Escoltem la música de Joshua Redman amb les nostres càpsules musicals i ho fem amb un àlbum publicat en directe, Blues for Pat, Live in San Francisco, un àlbum realitzat el 1995 que avui tenim a B, de recordar. Blues for Pat tenia sis uh, talls musicals, cada un d'ells d'una durada... Prou destacada. Els uh, 15 minuts gairebé d'aquest Blues for Pat o també els 14 minuts Sketches juntament amb els 18 minuts de Saint Thomas el seu de Wish o les dues cantarien menys els 7 minuts de We Had A Sister o sing de Carlos Groves es porta la improvisació, la música al directe de The Show, The Show, Renman Quartet amb la companyia d'un fantàstic Pat Metheny de Christian McBride i també la companyia amb aquest disc de Billy Higgins. Música composta per diferents compositors, principalment del mateix Stuart Redman, integrant molts elements entre el jazz contemporani. Després d'enregistrar Wish per Warner Bros amb un quartet amb el guitarrista Pat Metheny, el baixista Charlie Hayden i el bateria Billy Higgins, aquest jove, aleshores tenor, en Joshua Redman, ens acompanyava amb la seva gira en directe amb el mateix grup, excepte el canvi de Christian McBride en el lloc d'en Hayden. Un àlbum editat a Europa amb la música en directe d'aquesta formació 70 minuts de música enregistrada amb un club de San Francisco. És la música de dos grans personatges, Pam Metheny, també un dels més grans de la història de la música, en el qual clarament, amb passió, amb creativitat i inspirant-se mútuament a la música que han d'interpretar. <mul·línia> Joshua Redman, com a líder d'aquesta formació, havia nascut el 1 de febrer del 1969 a Berkeley, a Califòrnia. Compositor i interpretant de saxofon, el món del jazz és la seva vida i la seva passió. Ell del saxofonista Dewey Redman. Va debutar com a líder de la seva formació amb l'àlbum Joshua Redman publicat per Warner Bros l'any 1993. I aquest Blues 4 pad va ser el seu quart treball discogràfic després del seu exitós Wish del 1993. altres àlbums en destacats de la seva carrera timeless Tales for Changing Times al 1998, el Momentum el 2005 Trios Life el 2014 el com What May el 2019 tot i que les preferències poden ser moltes al llarg del temps També va estar i va formar part del grup Yaya de James Farm i al costat d'altres personatges han registrat com per exemple en Bob Field, amb Chick Co John Higgs amb Bellvin Jones en Joe Lobanum Christian McBride en Court and Ross o també en Fred entre moltíssims, moltíssims d'altres Aquesta és la música que avui ens ha acompanyat A càrrec d'un gran personatge Repassat a la història de la música D'aquest Blues for Part del 1975 1995 Amb Joshua Redman